Ik heb een idee van de studio's in de studio's are geweest, niro in de studio's katika geweest, ya in de studio's na geweest, Chaviera Barivifatavio Gavana wa mkoa wa Rumonge anapiga marufuku kuanzia sasa uchezaji na usafirishaji wa nguruwe katika mkoa wa Rumonge. Kisa na mkasa kwa watu hiyo ni nguruwe 25 waliougua na, na ugonjo ambao hadi sasa hujajulikana katika baadhi ya maeneo ya mkoa huo. Na kiwango cha ujuzi kwa wanafunzi wa kabila la Watwa wanaosoma katika shule za bwen mkoa ni Jitega hakitaki wa 9 na mkasa kwa changamoto za kufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi hao wakabila la watu ambao wanaazimia kuongeza juhudi zao maradufu mradi huo kwa kwenye kiwango sawa na mwenzao wa makabila mengine ya Warundi yani watu na Wahutu Wana dai kuhudumiwa kwa ziandarua haswa katika kipindi hiki chambuwa ambapo ugonjwa wa malaria, unafika unaongeza kasi zaidi ni waathiriwa wa mafuriko ambao hawa kuhudumiwa ziandarua. Katika kampeni ya ugavi wakia katika kambi ya wakimbizi wandani inayo ituwa Sobel. Raisi Vladimir Putin ametia saini sheria inayo tampuwa majimbo maina ya Ukraine kuwa sehemu ya Urusi na kwa van Gozi kutoka rusi wana majimbo hayo kuna mengi zaidi jiunge nami tu toka haditamati, hadi tamati mimi ni jerome akizimana fundi wangu, ni franswa kimana sote twasema karibuni isanganiro na mkaribu katika tarifa ya habari kamili ya mba tunakuja kuanzia katika sekta ya asya. Wathiriwa wa mafurikuwa mbao hawa kuhudumia, kuhudumia kumuradi vyandarua wakati wa kampeni ya ugavu wake katika jikambi ya wakimbizi wa ndani inayo ituwa Sobel. Wanadai kuhudumiwa vyandarua hivo wanakemea upungufu wa vyandarua mbaazyo walipewa wakati wa kampeni hiyo. Jambo ambaro linamanisha kuwa bazi ya kaya za kambi ni humo hazitumi vyandarua. Chiza Emmanuel mkuu wa kambi hiyo anathibitisha tatizo hilo hata hivyo analirejea hitaji la vitandarua hivi katika kipindi hiki cha mvua ambapo ugonjwa wa malaria unafika unaongeza kasi zaidi Omer Ndwayo alifika kambi humo hebu kwa sikio skivu ufuate en report yake ifuatayo Mhubu ubuvura bwaagu imibuni ni ngwaririboneketsa ya marari Wakimbizi hao ndani wa asili wa mafuriko yaliyojitokeza mtaanga tumba mwaka jana wanaeleza kuwa kambi Sobel ilikuwa na kituo cha utoaji viandarua ambavyo vilianza kutolewa kwa wakazi wa vijiji kambi hiyo kwa mgibu wa hao huenda sababu ya kutohudumiwa kama wengine kwa fikra hiyo ya huduma, kuanzia kwa hao wa vijiji vinavyozunguka kambi ya Sobel baadi ya wale waliopata wanabaini kuwa kundi moja la wakimbizi hao ndani walipata kiwango sawa na kile kilichopangwa huku wengine wakipata kiwango pungufu yani nusu ya kile kilichopangwa kwamba kwa mfano baada ya viandaru kupungua familia ya watu 10 ilikuwa ikipewa pea yani viandaru viwili tu hata hivyo wengine wanadhania kuwa mafanikio ya familia zao ni kuhudumiwa mwanzoni mwa kampeni hali ambayo labda kama wanavyoeleza iliwafanya wapewe kiwango tosha Emmanuel Chiiza Kiongozi wa kambi hiyo anathibitisha kuwa vyandarua vilivyofikishwa kambini humo havi kuenea wahitaji ote na kuataka wahusika kuanzia wizara yenye dhamana ya afya kufanya uwezavyo ili kuahudumia wakimbizi ote wa kambi hiyo siku hizi ambazo ugonjwa malaria unajidihirisha. Kambi hiyo ya Sobel inahesabu karibu kaya 1105 yani zaidi ya watu 1105. Shukrani ni sana omea nduwayo kwa ripoti yako hiyo Na tukisalia katika sekta hiyo ya athia Wizara ya athia inchini Burundi Ina wale ambao hawajia pata vyandarua Kwamba watahudumiwa Nijibulake msemaji wa wizara hiyo Upalikua katika kipindi kwa rahia na wanahabari Juma ya wiki liyo pita huko mkwa ni Kayanza Ukusanyaji wa vyandarua vili vyo salia katika vituo tofauti Vya usambazaji unaendelea ili kumridhisha kila mtu hakupata chandarua ya ongeza daktari Chloe Ndaikunda na daima katika sekta hiyo idadi ndogo ya mahudhurio ya wanaume kulinganisha na idadi ya wanawake katika kivituo vya kutolea huduma za afya kupima virusi vya ukimwi ni changamoto kubwa inayostahili kukabiliana nayo na kupiga vita katika mkoa wa Changuzo takwimu zinaonyesha kuwa wanawake wanaitikia vipimo kwa silimia thimaini na tano wanaume ni silimia kuminatano tu mratibu wa mpango wa kupambara na uchimi aliasema hayo matano hii wakati wa mkotano wa wadao wa sekta hiyo ya athi ya ni changuzo alipendekeza pia kuwa uh, hudumu uh, wa, wa hudumu kumrathi wa athi katika mkwa huo uh, kuzidisha upigaji hamasa wao ukwa wanaume ili na wao wachaga mtie kufanyisha vipimo vya ukimwi na bada ya mapamuziko kidogo tutaendela na tarifa ya habari hii lejo isanganiru nikiboko yao na mkwa upande wa majira imetimia ni 7 dakika 27 handani ya studio za radio Isanganiro ni kukumbushe mpenzu musikilizaji kuwa habari hii unaweza kuipata ukipitia kwenye we tatu nukuta Isanganiro nukuta ORG yani kwenye tovuti ama kwenye 89 nukuta 7 bujumbura na vitongo vyake Ama pia kwenye mia na moja pande kubwa inchini Burundi na katika sekta ya mazingira kutuwa mafunzo kwa watu ili kuwaeleza namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia inchi ni moja wapo ya malengo ya liyo na tawi la umoja wa mataifa la Kilimo FAO ukwa ushirikiano wa wizara ya Kilimo ukwa Ufadhili wa FAO unao julikana kwa dhina la fond ver klima kwa kifaransa yan hela kwa ajili ya hali ya hewa ya kijani kwa tafsiri sisi sisi katika lugha ya Kiswahili katika warsha ya Jumatano hii ya kuzindua muradi wa kujengea uwezo wa usimamizi endelevu wa ardhi ili kuunganisha mabadiliko ya tabia inchi inchi Burundi mtaalamu wa masuala ya usimamizi wa mali asili na mabadiliko ya tabia inchi ndani ya FAO Salvatore Ndabirorele ameleza jinsi mazingira haya ya Hali ya hewa ya kijani ya kuwa na manufaa yake kwa inchin na katika sekta ya elimu wanafunzi wakabila la watwa wanaosoma katika shule shuleza bueni mkua nigitega wanaazimia kuongeza juhudi zao maradufu muradi kuwa kwenye kiwango sawa na wenzao wa makabila mengine ya Warundi yani Watusi na Wahutu. Ni mara baada ya ruhusa yao ya kuhudhuria shule hizo za Bweni wakiwa na max 86 huku wengine wakiliazimika kueneza max 60 viongozi wa shule hizo za Bweni huko katika jiji la Kisiasa Mkwani Jitega wanaamini kuwa kiwango cha ujuzi kwa wanafunzi wakabira la watu hao hakita kuwa hata kidogo kisa na mkasa kwa changamoto za ufundisaji na ujifunzaji kwa wanafunzi hao wakabira la watu ni report yake moja za misago hao wanafunzi kutoka jamii ya watu wa kwenye shule za buweni wakiwa na asilimia salasina sita wanafunzi hao wanasema wamedhamiria kuwa katika kiwango sawa na wanafunzi wanzi hapa wanafunzi hao wanadai kufanya juhudi Wanafunzi hao wanataka wachukuliwe kama wanafunzi wengine darasani na kuweka kando mtengamano mwalimu mkuu wa ya kiufundi Kristo ya Mshashaka katika tarafa ya Gitega anathibitisha kuwa walimu wana mbinu za kuweka wanafunzi katika kiwango sawa padre Laurent Karutimana anapendekeza wanafunzi hao waungwe mkono kwa upande wake mwalimu mkuu wa ya jamii ekose ya Gitega anatumai kuwa wanafunzi hao watainua kiwango chao kwa sababu anasema wako katika hali sawa na wanafunzi wengine Jean-Bertrand Massnézaourigwa anawalikwa wanafunzi hao kuwa na ujasiri naibu mwenyekiti wa muungano wa Fashibige kasi gashira hamwe anakaribisha watu ya Wizara ya Elimu kuidhinisha wanafunzi kutoka jamii ya watu kujiunga na shule za bweni tutoke moja kwa moja mkwani gitega tujirekeze mkwani rumonge katika sekta ya ufugaji ambapo nguru wa ishirina watano waliwawa na ugonjwa mbao haujajulikana hadi sasa katika bathi ya maeneo ya mkwa wa rumonge kama ina vjabainiwa na habari kutoka katika ofisi ya mazingira kilimu na ufugaji mkwa ni humo katika kipindi hiki chakusubili ili ugonjwa huo ukunduliwe na kutibiwa konsulator nitunga gavana wa mkwa wa rumonge na piga marufuku kuanzia sasa uchinjaji na usafilishaji wa nguruwe katika mkoa wa rumonge ni habari yake Jean-Pierre Misago ukustudioni na somo na naromu ni Romualde, New York Foods Darili za ugonjwa huo ulio nguruwe ni pamoga na joto gingi kutetemeka na kushindu wa kula hadi kufariki ndani ya kipindi kisicho zidi sikumbiri ulianza kushudua kwenye kijiji gahinda trafani burambi Mkowani Lumonge jumatatu hii ambaka kuna hesabiwa ngurue wa nne waleo fariki kulingana tarifa kutoka kwa ofisi ya mazingira kilimu na ufugaji mkowani humo. Tarifa hizo zinaongeza kuwa kwenye kijiji miwa anda tarafani Lumonge, ngurue kumi na wawiri ndio wanalipotiwa kufariki. Kwenye kijiji nyaga saka tarafani humo, tisa ndio waleolodheswa kuwa wana ugonjwa huo ifika po jumatano hii. Hali hiyo imemufanya governor mkowa huo kuchukua hatua za kuthibite kusambaa kwa ugonjwa huo. Hatua hizo ni pamoja na kupiga marufuku uchinjaji ngurue kusitisha muzunguko wa mifugo hiyo ikiwa ni kati ya kijiji na kingine ama tarafa. Governor konsulatere Nituunga anaomba vjombo vya usalama na wadawa ufugaji mkuwani rumonge kuchangia kuhichimisha hatua hizo. Tarifa kutoka ofisi ya mazingila kilimu na ufugaji zinasema kuwa baadhi ya watalamu wa afya ya mifugo walio kuwa wame tumwa mkuwani bururi. Kunako lipotiwa ugonjwa kama huo kuchukua sampuli. Walichukua hata za rumonge na kuzipideka katika maabara jijini bujumbura habari zakimataifa uh, muripuko wa ebola nchini Uganda hume sababisha vipo 29 kulipotiwa wakiwe mwakudumu wa ine wa Afya, wamefariki kutoka na naugonjo wa ebola nchini Uganda tangu mamlaka ilipo tangaza muripuko wa ugonjwa huo katika mkati mm, katimo inch hiyo wikimbiri zilizo pita shirika la afdha duniani li jumatano hii. Uganda imewahi kukumbwa na miripuko ya ugonjwa ebola. Ugonjwa mbao mehalimu maelfu ya maisha barani Afrika. Tangu ulipo wa muwakefumoja 976. sabina, inch jirani ya jamhulia ki demokrasia ya Kongo mamlaka ya afdha Ya inchi hiyo ya Afrika katika eneo la mazi wa makuu ilitangaza mna mwa september 23 mwaka huu kifo cha mtu mwenye umlu wa mnyake 28 mwine, bada ya kuambukizwa virusi ya ja Ebola katika eneo la kati la mbende ikiwa nikifo cha kwanza tangu efumbiri kuminatisa na kure uh, Nchini Urusi, Raisi Vladimir Putin ametia saini shiria inayotambua majimbo maine ya Ukraine Ya Donetsk, Rugasti, Carlson na Zaborsia kuwa sehemu ya Urusi Na kuwate uwa viongozi kutoka Urusi Wanao ongoza majimbo hayo kukaimu uongozi wa maeneo hayo Na kueleza kuwa anatumaini yatapata utulivu licha ya hayo hatua hiyo hushutumiwa na mataifa ya magharibi ikiwe moja wa mataifa mshonimo mwezi uliopita wakazi wa majimbo hayo waliandaa kula hiyo ya maoni ili ili ya kumradi walianda kura hiyo ya maoni iliyoandaliwa na Urusi ili kuamua upande wa nchi hiyo kitendo ambacho Ukraine inasema raia wali walilazimishwa wakati uh, wakati huo wakati hayo ya kijili kiongozi wa urusi katika jimbo la Carlson amesema wana jeshi wa yake, wanajipanga upya baada ya vikosi vya Ukraine kuchukuliwa na maeneo kuchukua maeneo kadhaa wakati huu Kiev ikisema wana jeshi wake wanaelekea katika maeneo kadhaa ya Luhants yanayo thibitiwa na wanajeshi wa urusi hadi sasa hivi mpenzi msikilizaji ni kwa saa sasa saa hakika Zizimana tunahadinabapo na uh, tilia nanga tarifa ya habari hii katika lugha ya Kiswahili shukrani zangu zi muendee François Kimana ambaye ameniunganisha hakimi Tambo bila kusahau ninyi ambao mlikuwa mukitega skio skivu mimi ni Jerome Hakizimana tukutane tena katika tarifa ya jioni hapo saa 11 kwa heri